بیو بلحصا او کانو باندی او تصوو باندی ذکر اذکار ندایو دو روایت راځي یو لکا دلتا اولا کتاب نکاح کے روایتن کی یقیناً زعف دے خدا د منظومه تسبیح جدی ام مذکرہ دی فقط مذکرہ په خبر یی سره کار لولګه په ورته دی نظمہ کار په یو کا نګوت به وتاړ وشو د خیال بشو خبر را یات دا نفسہ مذکرہ ده دا مذکرې په لحاظ سره دا استعمال د تسبو بلکل جایز لکن د ترکیانو پهشان د په کارو شو هغې بلکلوفارض مشي هغه سبحان الله الحمله الله اکبر دا په کوو با خام مخ په تص وایي شو نو دا تکه د یا قوو د مرجانو زیتون و که د زایتونو تصی خو دلته و پاتې کېږ نه او قیامت کې دا ممسؤولات دي او دا تو کو صبحبحان الله ولی شو الحمد اللهوللی الله اوبر وول په ټکوټوبانه ویل به تر سم لاس باندې ویل به تر اړو له پلسबत باندې اغراضاله استعمالږي کله چې استعمال د تسبیح وذکری پلیاتره چا وجه فډيري نه هریږي رندې د پاره استعمال د تسبو جایت واګه نقولاده جوړل کی او یا د پینځه ثواو زر دانی او دانی د امبیل ځان له جوړل کی پچو اريا كاراي ده بار الخلق تسي ننا قلا دي پيشا کر بني نا روا ني ٹک ٹک ٹک ٹکا پشوي ننا يوزا کي کيني عقلو واجبو اينو جائز التسبيه برضا انه دخل مع رسول الله على امراه وبيد يديها تو النوحسنا تسبع بتسبيهات لي فال اخبرني بما واسر عليك ذات سبحان اسان په عادت کې درتوخه هغه منع اذا فقل سبحان الله عدد ما خلق في السماء دمر سبحان الله څومره چې مخلوق الله بر پیدا کړی او سبحان الله عدد ما خلق الارض او سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك او سبحان الله عدد ما وخالق دا سبحان الله چې دمر تعداد باندې الله اکبر میسه له ذالک ان الله اكبر عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في الارض ان لا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك عدد ديات دتسبون دي دي عدد دي په یوه د الله په نام باندې اسوونه خپل فرمله دي چې اجرانه الله علیه الله الله اکبر نو په دې ګوت باندې دی یو خط طریقه دا خط پوئی گمنا عبدالانامل یو رساله دا شاشیم دا پیخور کی ملاوی گی اگه کې طریقه خودلی دی لکو حساب چده پو بندلو بانی کی گی عبدالانامل کې نقشیم ورکڑی کسو ملگری پوئی گی عبدالانامل واقلی اگه کې گرد طریقی دي پا اگه کی زرگون دو لکون حساب پو گتو بانی کی گی دا بہتر طریقه بای و یعنی به یعنی په دې اړول لاس جواز لري خو به تر نه لري اړول لاس ارزال و پارې استعمال دي او تشبیعات قسم لاس باندې ویل پکار دي و عليه وعلى خاتم نوامید الله صلی الله محمد ابن ملامت و انا فارو خواحس و آله رضي الله تعالى اسلام جي ويري پکي خدا ني و صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه و سلم النبي اسلام کي تشريف و ناګه په مصلى بني ناس توا چوا په مصلى بني ناس دوا لم تزالي في مسلحك آزاء قال النعم. قال الله أصدر قلت بعد كي أربع كلمات ستلور كلمات بيه سلاس مرات دريزالا. رجلسات دي ناشتنا داغي وزن دير دي داغي كلماتو. اللهم ند ما وزنتون سبحان الله و بحمدي عدد خلقي ورزا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. رجلسات دي دمر د دې سره ضرور کلمات ویل درځلا وزن په لیا سره دا ډیر درانه دي جی ابو زر جلالی یا رسول الله زابه اصحاب د شوره بل وجوره جیدا خوندن ډیر اجرونو مونته لکه یو صلینو کما نو صلی ذنو پېشان و زمونونه خيرات کا معڅوم زمونږ پهشان روژوي خو واللهون فضوله موالي هغې سر معلوشته یا تاصد د کوونه بیا خیرنو کوي و سر نه معولمونږ سره ما شي چېمونږ خیرات کوو د نو السلام فرم یا با اللهوالی مکه قمات نه در تیم په سبب د کلماتو تو دریکو من سبا دان شوکه مخې تلې تباغي راګېر کی دا مخام ته بو رسیږي ولا ينحقك من خلفك تفصیچ سوګدي هغه تا ته نشه راځي دی ها الا من خذ بي مثل اعمالك رسول الله قال توكبر الله دبر كل صلاهين صلاه 30 درې درې صلی الله اکبر وای پتہ موږ د تنتیز دلوائع و تو سبیو سکم و سلاسینا یو کم سل د دردی خاتمه و کبلا اله علی اللہ وحده و لا شریک علی اللہ و الملک و علی الحمد و علی قلی شاید لغفرن لغزنوب و علی و کارمیسل الزباد و البحر دردی اجزد برابر گنانوی لطول باللہ ببرکات حاجل کلمات طیبات <تصفيق> بعد التسليم قم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله الله اكبر كلمه توحيد مخي ذكر شو اردي اذا كتب الى معاويه كان الرسول يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطايت ولا معتل لما مناتا اللهم نشد سوق مني كون كي آغشي شتاة شال وار کرو ولا معتل لما مناتا شتين وار کر سوق وار کول وار ولا الفرز الجد منك الجد فايدة رسي صاحب دا صاحب دا صاحب دا تا تا قسمت قرابت باندی پا نصب باندی پا کوشش باندی قرب دلان حاصلی گی دمعجی محربانه دلان بانی دلان قرب حاصلی وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَسْبَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ نِعْمَ بَارَكَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ دارنگی بل بعد تسلیم دوبور و سلاتی اللہم ربنا و رب کل شای امن قائم رحمت اللہ علی شیخ الاسلام امن تیمی رحمت اللہ علی دوبور دو و شے داخل ان یعنی دا دعاگانی قبل تسلیم بھئی حضم الاجر رحمت اللہ علی سخت تحاکو بھی کرے دوبور و ما در فی صلات عبادت تسليم يعني بعد التسليم قبل التسليم شيء انا شاهد ان كان تراب وعده لا شريك لك الله ربنا ربك لا شيء انا شاهد ان محمد عبدك ورسولك الله ربنا ربك شيء اجعلنی مخلصا لک و آلی فی کل ساعت فی الدول آخرا یا ذل جلال اول اکرام اسمع و سیب اللہ اکبر اکبر اللہ منور السماوات والعرض او بیادی که اضافہ حضب اللہ و الله الوکیل اللہ اکبر اکبر دعا دعا ثابت بعد الفرائض اللہ حضرت صلی اللہ علیہ يا الله لا تخلنا على انكم اسلامي لا تخلنا على ديته پران دغه څنګه سره سره سره الله پر الله ما سې دغه سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره اذا صلی اللہ من صلی اللہ قال <سؤال> اللہ مغفر لی ما قدمو و ما آخرتو اللہ چکو ما مخی گناہونو کریدی اغماق کی کم رسط دی اغماق کی و ما سررتو و ما علن تو پڑھ کریدی اخکارم کریدی و ما سرپتو زیادہ میکنے ما دانبیه منی انتا المقدم و انتا لا الہ الا انتا دا بعد السلام بعد التسلیم په سرحه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم او محمد صلى الله عليه وسلم چې په هغه باندې رحمت الله عليه وسلم دي، په تاسو باندې چې څنګه تعلیم ورته ځو نه او په دې ځاله باندې و ع الله زما ع دا کې پهماپې د بل دا مکیې سر وله صر ع الله ما کې ما کې او د بلتهون کې کور الله زما د نژات تبرو کې تم ع الله ما د قد ت ودا الای الایونسنی علی من بغیا یا جزیات کو اللہ زما مدد کی اللہ مجنلک شاکرن لک زاکرن لک راہبن لک یریدن کی متوا الایک ذات تابعو گردد مخ بہ تنعجز کون کی منیب رب تقبل توبہ کی اللہما توبہ قبول کی واصلحا توبہ کی ضمان گناہوں ان جی واجب دعوتي زما دعوت دعا قبول ودتي وا کلبي و د ساي زماجب نغ کې ورڅخي متقلبي زما د زه سخواولي الله لر کې نبی علیہ السلام قان ازا سلما فی صلاح نا سلما دوبوری صلاح خارج صلاح روز تو نبی علیہ السلام ازا سلما قال الله من تسلام و من کل سلام تبارکتا یا زل جلال وال نو لیاواج دا که د نور توغانم شو نورم شو په شې نه دیول نامه تقي علی چې کله ترجمه کول د نبی اسلام د کار الله مت سلام ومن ک سلام تبارک عز الجلال والاکرام نبی اسلام یې دعا بي ورته ته دا دعا هم وی دا مطلب نو چې دا وی بل نووي در طول صحبیق شو یہ دعا بھی پڑتے تھے یعنی دق دعا هم وی حسن در جیوازی اللہ منتظر سلام وی خبر پوشوئے یہ دعا بھی پڑتے تھے یعنی اللہ منتظر سلام وی ادا نور وی یہ دعا بھی پڑتے تھے یعنی دق دعا با وی ادا نور و نفی ندر آگلی وی ہاں دمراہ خیر لیک تعالل پکار وی چې کوم فرایض په پکې سننن دي نو فرایض کې د واقع مختصر وکي د پار د ادهغه سننن سنت دوار کې وشي بیا ادهغه سننن د پار نو اد دعاء بعد المکتوبات ذکر اثار ود دعاء بعد المکتوبات وصل المکتوبات د ورته نو خبر پوه شو بعد المکتوبات فرایض پچی بالکل ثابت او مازه کې دلنم ثابت اللهم صل علی الله بارک پچی رب اغفر لي ربنا فی الدنيا حسنه نور جامع دعاوګانی مو گو په مازه کې دلنه دعا هم ثابت و بعد السلامم دعا ثابت لیکن دا دعشو تکبیر سبحان اللہ الحمدللہ الله وبر وغیر وغیر اطول ادعیہ ثابت خوشوش نو ادعا بعد المکتوبات بعد التسلیم ثابت او فی السلات ثابت او پفرائز کی دعا قبلی هاو او مربات شو بیرا فلیت. لا سوشات دوغوارو او كبا غير دو لا سوشات اولو ندغو قتل بكار بعد الفرائض بيرفل ايدي بكاردا كبي <تصفيق> <تصفيق> دوني رفل ايدي بكاردا خنزمونغا ده شول قران رحمته الله عليه الطريقه <تصفيق> <تصفيق> دارتو چه دی بعد المقتوبات حیعت اختراعیه چه کول دا بلکل بدا کرازی منگا پکم کائف آین که دی پیغمبر تابیداری پکار دا آین که مثلا نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت پر آین مقرر کر دی منج دی پر صفا و مروار منگ دیتا تعین نیش کل دیجا که منج و تا سواب ملاوی آین که منگ دی شیط تابیداری دارنګ کم کې د شاری تابیدار مقدار د موزه مقدار د عبادت ما چېر څلو رکاته مزد ما ستن څلو رکاته د ماخمو مخک څلو رست څلو د ماخمو څلو داسمن نه نشو کو مقدار د عبادت کم د عبادت دا شایز ذکر کړي دارنګ کیف احد دا, دا قیام دے رکو دا قوما جلسا کنا دا کیت دا عبادت دے د کہ من, من دا شارے تابیداری پیغمبر ک من تو نغ بک نرفع الید بدون رفع الید نو کیفت دے نو کیفت ک من دا شارے تابیداری پکار او صلی اللہ علیہ وسلم دا نے ذکر کرے چه دا سلام گردش انو شارع الاسلام ست کلمات وای ټول خلق په یوزل بان الله چت کی خوښه اجیا ست کلمات دی وای کومک باندې لاس را کی نوغه خلق لاس را کی سو پوری لاس نه دو چت کړي دینو چتای امام دوه نه ختم کړي دین نه ختمي دا یقینا حیقته اختراعیه دا شربشم بدعت دی فرض پشم بدعت دی در کئی پا در شایرین من کل نداری در کئی پا چه در کئی پا چه خام خواب به امام باست کلمات وای نو خلق با اللہ سوچا تای کل کل در امام زررت وی زرد کللا نو چه زرد دعاو کی زن ندیزی او کل آد امام زررت نی نو زن نو گو دعاو آی زمان شایر سب رحمت اللہ علی سارموز بینو کلو دعا بانی شروع شو نو بیا غوډه دمر وګو دعا به وکړو کول کل چې شراب مز پري دعا به وکړو نو څخ خلک به یو د درې ګډان واغې بناس وته واشه نو چې کله دعا به ختم کړو بیا به شراب مز به وکړو بیا جو ماده به کوتدل نو دا خامخا موقع کول خلک مجبور کول چې تبې الفاظ وایي اغه به دعا جوړه وي کوي چې د خلک دمر پابندې چې سوبړ امام سلام ورکوله مقتدی سلامنی شکر دوری نصوب رجی امام دعا نید ختم کردی دی اقبل دعا نید ختم کردی نید دا, دا کیفیت چنی د حیعت عارض دا دا مختر عداد پوشوی ہاں آدابو دا دعا کی راجی رفع لیا دید پرون ترشوی دید پوشوی دعا آدابو که آداب دا جسان اللہ سو چتی دیر پا عاجزے بانی دعا گواڑی بیا تفاول دا چې چه بس اللہ سو الله دب کړه زموږ دعا قبول کړه سره کوستر کو سره په اشاره دا آداب دعا کړه استادان لمس کې موږ یې وکړو دعا کې لاس چت چټ کړه او رب دې اندې وکړو او بل نکتدي ځان لږیا دې بل ځان لږیا دې بل ځان لږیا دا بالکل جایز ده ذکر دعا په آداب کې رب دې انداګلې لیکن هاي اجوڑول خام خاص الفاظ وايي اغه الفاظ باندې خلکو چته الهاس څو برجې معاملاس نه دا مخبانين مقتدين به لاس نه تعوي په دا د هيئه ته اختراعیه بدعت کې برائش ها اتفاقا تعالی سره چکله مقتديان ملاحظه چتایته ته زان له دعا غوړ یا غیزان له دعا غوړ دا بالکل جائز فش اعتدال فقاردار مسلک کې دا دا غير مقاليدين دعفع فضل اذيك ذكر كي دعفع قال الحافظ من قائمة في ذات المعاد واما الدعاء بعد السلام من السلام كي مستقبل القبل عويل مامومين مخاقبتا ايا مقتدانة مخل فلم يكن ذلك من هدي اصلا دا دنبی اسلام په که دا سرشته دهنا لیکن دا خبر سیدن دا حفیز مقیم رحمت اللہ علی دا دا دا ټول دا دا دواغانی زکر شوی ولا رویعانو بیتنان نسائین ولا حسانینا نو دا دوبر سلا یعنی دا مازا کی دنن پاکار دا دوبر الحیوان داخلن في الحیوان نو بعد تاسلیمم دواغانی ثابت شویدی خوشوی؟ دا قبل تسلیمم ثابت بعد تسلیمم ثابت اسا فقط رف الید دا فقولو اما الدعا بعد السلام من السلاة مستقبل قبلها والمعبوبین فلم یکن ذالک من هدی لا دری ما معناهو زیده سمطلب ده وما مرادو به آزا ایو قال نفاو بی قید الاستمرار المسلی فی القبلہ و را دی عبدالسلام کما قال الحافظ ادا شي د حافظ عمرقیم رحمت اللہ علیه دا قول دا بٹی کی. او اونسا رفع لیا دی خبر دا یو سلو را حادث دی جگر گئی دعان بیو ان رسول رفعی دیئی بعد ما صلح ما وو مستقبل قبلات فقال اللہ مخلیس الوالید بن والید یاج بن ابي ربیات سلم بن اشام وزعفت المسلمین الذین لا استدون حیلتا ولا احتدون سبیلا من ایل کفار دعان بیل اسلام او غوخت براف الیاد رواد کلک زعف دی دویمون <تصفيق> حدیث آنسر انو کال ما من عبد یبسو تو کفی فی دبری کل سلاة سم یاکول اللہم اله و الہی و الہی ابراہیم و اسعاق و یاکوب و الہی جبرائیل و میکائل و اسرافیل اصلو کا انتا استجیب دعواتی فانی مصر و تاسمانی فی دینی فانی مبتلا و تنالانی برحمتی وتن في عن الفجر فاني متمسك الا كان حقا على الله عز وجل الا يرد يدي خايبين لا شتول ثابت ان كديرو عت كمو لك ذعف دي داريي صليت مع رسول الله صلى الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه وداع يوبل حديثه قال رسول الله صلى الله الصلاة مصنع مصنع تشعود في كل رعاتين وتخشع وتذرع وتمذكر ثم تقنا يدي يقول ترفعو ما إلى ربك مستقبلا, مستقبلاً ببنية إما وجرك وتقول يا رب يا رب وما لم يفعل فوكذا وكذا دا سلور عادثة دارن يقع عمومي عادثة شغل كدادا بدو دعاك سراغلي رفو اليدو له پتی سلوره حادث کوم للكلامشته ومبارك پر رحمۃ اللہ علیہ فرمای قلت القول الراجع عندي ان رفع اليدين في الدعاء بعد صلاه جائز بخبر شو دا قلت القول الراجع عندي ان رفع اليدين في الدعاء بعد صلاه جائز لو فعلو عبد الله باث علي ان شاء الله تعالى نا حدیث گن ناغلی دی لگلک زور پاکیره لگنا گن گاتلالو جبیره دیشی نلاس او چه تول دعا غختل دا جایزه تم بیخ اعلامه ان الحنیفی ها فی آن زمان زمان زمانه کې احناف پشوی دا احنا زن پزور احناف کری دا یواجی بونه حالله ر یاې چې بعد د پلې مکتوبه کمواژ باې وااج لکه بلان باندې واجبب سو څو پورې شوما الحمد الله چې نه وای دا خله ړه وای نه ته وا چې بس جو د تل پهدي سلام وک سلام علیکم دله د د ماام د نکان ې که نه که نهست بیا بیاته ایمان پهنییک کي و سلام علیکم انا خدای دې خو یاد کړ په شوي ها مخه پابندې ده سلام ګرځو بس امام د فارس او چې ساکاري نو زای امام بکارني جماعتي بنا شي اگر ګنډه دعا غواړې ته به ګنډه پروږي دا دام واجبات هاي ته ترایې خپل زای کې خلق پدې عادت کول غواړي کله دعا وکه کلموک کله رفلات سره وکه کله بدون رفلات وکه کلم مختصر دعا کله وګد دعا ذاتی یاران الحمدلله یو لویک سجود کی فرایض بد دانه د پکار دازمن شرق الله رحمت الله علیه مقدمه طریقه نه لوخته ده در خپل سر دعا ثابت لیکن دی هیئته مفتجرل بخم قاخر کې څه کلمات ویل چکلک با دعا ختمي دانه د پکار نو فکانم یارو فکانم يرون واجب ولذالک ينکرون علی من سلم من الصلاه المکتوبه وقال اللہ من تسلاو بینکا سلام تبارک تیزل جلال اول کرام سم قام ولم یدعا ولم یرفع یادئے نگو اللہ سچنکو دا چت ناکر عملی کرو وسنیع مازا مخالف لقول, لقول ایمان وایزن مخالف لما کی کتب ایمان مختبارا نظم انگا احنا پی کتاب المعتبر کی دارشتے چایت ایخ عجوڑ کا ہاں حیت چلو قرآن رحمت الله دا فرمای حیاتي تفاقي جوشي ته ځان موږ کوي رافل دعا کوي رافل یادې ايوبل څېمو د لاس چتې ځان له دعا تک نو دا استماع دعا په دا شایعاته باندې پکار ها استماع دعا خاص خاص اوقات کې لکه ختم قرآن مقضا حداشي نور د استسقاء قضا نور زویری دی نو داسته خاص با شووي نو دوه وختل یکنن جااج دیته لکن کس جوړولې نه په کاره